ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم الف سنه الا 50 عاما فاخذهم الطوفان وهم ظالمون نحققه ظلمت منوحو كو وقت واكي ناك كاناو ميكه 1000 كسورو ميكه 50 بس الطوفان اللي لو شكو ما ظالم فاجيناه اصحاب السفينه وجعلناها ta lil alamin nasi tukamoko wayeye na wenziwe wakatika safina na tukaifanya kuwa ni ishara kwa walimwengu wote wa ibrahim iz qala liqawmihi ibudullaha wa wattaquh dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun na ibrahim pale alipowaambia watu wake muabuduni mwenyezi Mungu na mcheni yeye Iyo ndiyo khirienu ikiwa nyinyi Inna ma ta'buduna min duni Allahi awthana wa takhlukuna ilka Inna alladhina ta'buduna min duni la yamlikuna lakum rizqa Fabtawu inda Allahi rizqa wa'buduhu wa shkuru lah Ileyhi turjaun Hakika nyinyi mnaabudu masanamu badala ya mwanyezi mungu Na mnazu uzushi Hakika hao mnaabudu badala ya mwanyezi mungu Hawa kumiliki ni riziki yoyote Takeni riziki kwa mwanyezi mungu Namumu abudu yeye Namumu mshukuru yeye Kwa keyeye diyo mtarudishwa Wa in tukethibu Fakad kethaba Min kablikum Wa maa ala al rasooli illa albalahul mubiin Na hamki kathibisha Basika umu katha wa katha za kabla yenu Silikwisha kathibisha Na sijuu ya mutume ila kufikisha ujumbe wazi wazi Awalam yarawu keife yubdiu Allahul khalqa Thumma Wao hawaoni jinsi mwenyezi mungu anavyoanzisha umbaji na kisha akarulisha tena Hakika hayo kwa mwenyezi mungu ni mepesi Kul siru fil ardi fanzuru kaifa bada al khalqo Thumma allahu yumshi unashatel al akhira Inna allaha ala kulli shayi mkadil Sema Tembeeni katika ardi na tazameni jinsi alivyoanzisha umbaji Kisha mwenyezi mungu ndia na umba umbo la badaye. Hakika mwenyezi mungu numueza joa ya kila kitu. Uadhibu man yashaa, uwayarhamu man yashaa, wa ilaihi tukolabun. Umuadhibu wa mtakae, na humrehemu wa mtakae na kwa ke yeye mtapelekwa wama antu bimuujizina fil ardhi wala fil na nyinyi siwe nyekushinda katika ardhi wala katika mbingu wala nyinyi hamna wala msaidizi isipokuwa mwelezi mungu allahu akbar allah akbar la ilaha, ilaha illallah na Mwenyezi Mungu alimtuma nuhu ende kwa watu wake awaitio kwa tauhidi imani ya Mwenyezi Mungu mmoja akakaa nao miaka 950 yake walingania nao oh, hawakumtikia Mwenyezi Mungu akawadhamisha akakwapelekea tufani Nao ni wanya pujidhulume wa na ftsiza o koka firi, mnyesimungu akamtemelezia nihuahadiyake na kamo kuwe na wami ni waliopanda na yazi, na kaki fa njia kisachiaoni funzo kuwe na pujabadai, na kumbuka yuemtu me kisachia Ibrahimu, baadaye lipowa taka watu wakio mimi mnyesimungu moyana wamtiiye, na kwa tana bahisha kwamba kuwe na kwa tana kwamba kuwe mimi ni mnyesimungu moyana wamtiiye, na kwa kwamba kuwe ni mnyesimungu moyana wamtiiye, na kwa tana bahisha kwamba na kwa Aka wambia njini hamu abudu balila mwenyezi mungu ilafinyago na masanamu mnawe ya undapa mikono yenu. Na mna suwo wongo na mna ya itakuwa miungu. Na haya masanamu mnawe ya abudu balila mwenyezi mungu haya kufaini wala haya kuthuruni. Wala haya wezi kukupatieni rizki. Bazi tafuteni rizki kwa mwenyezi mungu peke yake na mwabudu ni yeye tu Na mshukuruni ye yetu kwa naema zake. Kwaani kwa keye enti yomare yenu nyote, na yata kulipeni kwa mjimu wa bitinovenu. Na mkishikili yaku ni kathibisha mimi, basi hamta nithuru kitu. Kwaani bila shaka mekuisha kwa mbieni kwa mba mtu mewa kabla yangu walikanushua na kawumu zao. Na hawa kwa thuru kitu, bali walijithuru wenyewe nafsi zao, pali mwanyezi mungu walipuangamiza kwa sababu ya kwao. Basi mjumbe hanajuku mlelote ila kufikisha ujumbe wake kwa kaumu yake kwa wazi Hakika wamekwisha ona na wamejua kwamba hakika mwenyezi mungundi ya lianzisha umbaji Na hakisha haka urudisha tena Basi vipika wanakanusha kufufuli wa siku ya akhera kwa hili ya isa kuna malipo Hakika kurejesha tena kwa mwenyezi mungundi ya moje pesi zaidi Ya we mtume, wambi, e, hawa na ukanusha. Tembe ni katika aruthi, na zingatiye ni vivyo vitu mbali mbali, elvyo viumba mwenyezi mungu. Na angaliye ni mabaki, ya kabla yenu, badi ya kusha kufa kwao na majumba ya waliwayacha. Na juwe ni ya kuwa mwenyezi mungu kwa kutera yake, ateariyesha yote hayo mshuwe kwa kufufua, na kodi huko kuumba umbo labadae. Halika thali kashanienu, hakika mwenyezi mungu, subhana huu ni mwenye kutimiza uwezo wake, juu ya kila kitu. Sema, tembeni katika azhii na tazameni jinsi li vyuanzesha umbaji. Kisha, mwenyezi mungu tiyane umba umbo na badai. Hakika mwenyezi mungu ni muweza yu ya kila kitu. Aya hitu kufu inawahimiza wachunguzi wende katika dunia. Wapate kufumbu wa vipi ulianza umbaji wa vitu. Tangu wanyama, na mimea mpaka visiokuwa na wahai. Kwa ni mabaki ya umbaji wa mwanzo ya mahifadhiwa baina tabaka za aruthi na juu yake. Na kwa hivyo aruthi ni daftari lido sajili wa andani ya ketari hiyote ya umbaji tangu muanzo wake mpaka hivi sasa. Mwenyezi mungu wata wathibu wa watakae bade umbaji mungine. Na hao ndio wale wanyeku kanusha hayo na atawarehemu wa watakae na hao ndio wawamini wanyeku ya kubali hayo. Na kuwa keye peke yake, tuyo marejeo ya viumbe viyote kwa ajili ya isabu na malipo. Enyi na ukathibisha, nyinyi hamtaweza kushinda kudra ya mwenyezi mungu, sawa sawa mkiwa katika aluthi au katika mbingu. Bali hiyo kudra ya kemio ni nyinyi, wala nyinyi hamna mlinzi ukulideni na mwenyezi mungu, wala msaidizi ukuzulieni ya nabu yake.